Oko tisućete godine u književnosti srednjovjekovne zapadne Europe pojavljuje se jedna zanimljiva slika društva. Ono je podijeljeno u tri klase. Srednjevjekovno društvo podijeljeno je, kako se tada govorilo, na trostruki narod, na svećenike, ratnike i seljake. Ta se slika pojavljuje u Boetijevom dijelu utjeha filozofije. U prijevodu tog dijela Alfred Veliki, engleski kralj, piše da kralj mora imati ljude od molitve, konjanike i radnike. Biskup Adalberon iz Laona oko 1030. godine u svojoj pjesmi posvećenoj kralju Robertu Pobožnom daje ovakvu sliku srednjevjekovnog društva. Društvo vjernika predstavlja tek jedno tijelo, ali država se sastoji od tri tijela, jer drugi zakon, onaj ljudski, razlikuje još dvije klase, pleniče i kmetove, koji se zapravo ne podređuju istim propisima. Prvi su ratnici, zaštitnici crkava, oni su branitelji naroda, velikih kao i malih, svih napokon. I u isti se mah brinu o svojoj sigurnosti. Druga klasa je ona kmetova. Taj ubogi sloj posjeduje nešto tek po cijenu svoga truda. Tko bi mogao s računaljkom u ruci izbrojiti brige koje kinje kmetove? Novac, odjeća, hrana. Sve to kmetovi podaruju svijetu. Nijedan slobodan čovjek ne bi mogao preživjeti bez kmetova. Gospodara hrani njegov kmet, koji pak tvrdi da on njega hrani. A kmet ne vidi kraja svojim suzama. Ta tri dijela koji postoje naporedno ne trpe zbog toga što su rastavljeni. Usluge koje jedan pruža uvjetovane su radom druga dva dijela. Svatko na svoj način preuzima na sebe olakšati život cijelini. Danas nećemo govoriti o kmetovima ili svećenicima u srednjem vijeku. Dakle, nećemo govoriti o onima koji rade i hrane ili onima koji mole i tješe. Govorit ćemo o onima koji jašu konje i ratuju, o plemićima govori profesorica doktorica Zdenka Janeković-Remer, profesorica srednjovjekovne povijesti na ocjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U ranom srednjem vijeku, kada to srednjovjekovno europsko plemstvo počinje nastajati, plemić je zapravo ništa drugo, ni manje ni više, nego slobodan čovjek. Dakle, u mnogim izvorima čak imamo i znači, izjednačene termine nobilis i liber, slobodan i plemenit čovjek. To je znači onaj čovjek koji ima nekakvu vlastitu zemlju, koja uopće ne mora, ne mora se raditi o velikom posjedu, ali on ima vlastiti posjed i slobodan je na njemu. Kasnije jasno dolazi do diferencijacije unutar tog plemstva. Kroz razne načine, kroz plemstvo službe, dvorsko plemstvo, znači ono plemstvo koje kroz sve veći i veći posjed stječe sve veći i veći utjecaj, tako da onda dolazi do razlike između velikaškog plemstva s jedne strane i ovog srednjeg i nižeg plemstva koje se nastoji organizirati zasebno. Također moram odmah na samom početku spomenuti i genezu gradskog plemstva. To je jedna posebna kategorija srednjovjekovnog plemstva koja proizlazi iz urbanog života i geneza njihov nastanak je sasvim drugačiji nego kod ovog plemstva feudalnog, možemo tako reći. Feudalno plemstvo više je vezano uz posjed kojim dodjeljuje kralj, dok gradsko plemstvo nekako kao da izvire iz same strukture tog ranosrednjovjekovnog urbanog života, to je jedan zapravo uzdignuti sloj građana, bogatih trgovaca, koji su se prije svega bogatstvom, a onda i nekakvom uzurpacijom političkih prava nametnuli ostalima i tako da zapravo te dvije bitno različite kategorije plemstva možemo pratiti kroz srednji vijek još bih nešto samo dodala jedan od najvećih povjesničara srednjega vijeka George D.B. jednom je rekao kada bi se išlo u genezu svake pojedine plemičke obitelji uvijek bi se došlo do nekog razbojnika, do jednog čovjeka, pustolova e, beskrupuloznog recimo koji se domogao posjeda domoga nekog položaja i zatim to se ostavio u nasljedstvo svoje plemenetom, svom plemenetom potomstvu. Godine 1912. Japanski maršal Nogi Maresuku počinio je samo ubojstvo nakon što je umro Japanski car. Prije svoje smrti rekao je, samuraj ne može imati dva gospodara. Nešto slično bi se moglo reći i za srednjovjekovnog plemića. U 12. stoljeću jedan je redovnik ispisao propise službe pod zastavom koju su carevi Svetog rimskog carstva tražili za svoje pohode i u tim je propisima zapisao. Ako se slučajno zbude da se neki vitez veže uz više senjora zbog različitih beneficija, što ne dao Bog da se dogodi, plemić nije mogao imati više gospodara. Odnos između plemića i gospodara ili vazala i seniora određivali su riječi služba, zaštita i pomoć godine 1366. Babonići i najjači slavonski plemići prešli su u službu Austrijskih vojvoda. Do tada su bili u službi Karla I. U njegovo ime su vršili Bansku čast i tako mu pomogli u učvršćivanju kraljevske vlasti u Slavoniji. Kada su mu pomogli, Karlo ih je odbacio i povjerio Bansku čast svom pouzdaniku Mikcu. Razočarani Babonići našli su nove seniore, austrijske vojvode, i tom su prilikom sklopili ugovor koji je regulirao njihova prava i obveze. Mi, knez Jorio, Dionizije i Pavao, braća, sinovi pokojnog bana Stjepana, kao i naši nastjednici, ovom ispravom javno priznajemo da smo postali svojevoljno službenici slavnih vladara, naših milostivih gospodara, gospodina Alberta i Otona, Vojvoda, Austrije, Krajnske i Štajerske. Da kako na takav način da smo njih i njihove baštinike dužni i obavezni paziti i vjerno im služiti sa svim utvrdama i gradovima i drugim utvrđenjima, i ljudima i našim vitezovima. Obvezni smo, kao što su obvezni vjerni službenici svojim gospodarima, danju i noću služiti i na njih paziti. I da ovo sve i pojedinačno, kako je gore zapisano, za nas same i svakog od nas i naše baštinike ostane stalno, ugodno i čvrsto i da se neokrnjivo obdržava, dali smo često spominjanim našim gospodarima, austrijskim vojvodama i njihovim baštinicima, ovu našu ispravu za jasno svjedočanstvo. Osnova tog odnosa je darivanje plemičkog posjeda. Znači, senior je onaj koji je dao posjed svome vazalu ili mu je dao, ako mu nije dao posjedao dao mu je neku službu. Pa je to onda time recimo neki niži plemić. U svakom slučaju Vazal je ovisan o senioru i njemu je dužan davati vojnu službu i biti njegov čovjek. To je u temelju tog vazalsko-seniorskog odnosa. Međutim, ta stroga piramida vazal, senijosko-vazalskog odnosa koja bi trebala ići od kralja pa prema nižem plemstvu, gotovo nigdje u srednjovjekovnoj Europi ne postoji u tom svom savršenom obliku, tako da se u zadnje vrijeme sve više diskutira o tom pojmu feudalizam. Da li, to, da li postoji li to zapravo ili ne? E, Ta se, se piramida može ustanoviti u nekim i to vrlo uskim dijelovima e, Francuske, Ilde France, ali i u drugim udaljenim fra dijelogima Francuske ne. A što se tiče e, naših krajeva, tu zapravo prevladava jedan sustav koji mi zovemo donacionalni, e, koji zapravo znači da plemić je dobio plemički posjed, ali ne od nekakvog nadređenog plemića, nego izravno od kralja. Što bi značilo da svaki plemić, bez obzira koliki njegov posjed bio, je osobno izravno ovisan o kralju, a ne postoji ta piramida. Nema nekakvih posrednika između njega i kralja. Prometna povezanost u srednjem vijeku bila je loša. Danas je teško i zamisliti društvo koje je tako sporo putovalo. Godine provala raznih naroda, koje su počele u zadnjim stoljećima Rimskog carstva i potrajale sve do normanskih provala u 11. stoljeću, opustošile su Europu. Gradovi, i i oni najznatniji, imali su najviše nekoliko tisuća stanovnika, a i u tim gradovima vrtovi, pa čak i polja, prostirala su se između kuće. Sa selom situacija je bila još gora, a izvan kuća nalazila se ogromna šuma. Postojala je priča da su šume u srednjem vijeku bile tako guste da je vjeverica mogla od Urala do Pirineja proputovati cijeli kontinent, a da se ne spusti na zemlju. U tako pustom svijetu ni putovanje nije moglo biti brzo. Poznati povijesničar Jacques Le Goff piše. Srednjovjekovna je cesta očajno duga i polagana. Pratimo li putnike kojima se najviše žurilo, trgovce... Uočit ćemo da su dnevno premošćivali od 25 do 60 km, ovisno o prirodi tla. Trebala su dva tjedna da bi se stiglo iz bolonje u Avignon. 22 dana da bi se iz Sajma u Šampanju stiglo do onoga u nimu. 11 do 12 dana iz firence u Napulj. Kako su duga i opasna putovanja znala biti, govori i pripovijest o jednom putniku u srednjevjekovnom tekstu Zlatna legenda. Putnik je putovao u svetište Svetog Jakova zaštitnika španjolske. Oko godine gospodnje 1100. neki francuz ode u Santiago de Compostela sa svojom ženom i sinovima, dijelom nastojeći skloniti se od zaraze koje je pustošila njegovom zemljom, dijelom želeći obići grob svejeca. U gradu Pamploni umre mu žena, a njegov mu domaćin opljačka sav novac, mu čak i kobilu, na čijim je leđima vodio djecu. Tada ubugi otac posjedne dva svoja djeteta na ramena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 Ali, kako piše Jacques Le Goff, nisu svi imali svog čudesnog magarca. Ljudi su radije birali putovanje rijekom, kada se moglo birati. Neki su se odvažili na putovanje morem, pogotovo trgovci i hodočasnici. Ali osim Normana Jarapa, majstora pomoraca u srednjem vijeku, ostali ljudi nisu se najbolje snalazili na moru. Jacques Le Goff donosi priču o jednom brodu koji se na putu u Egipat lijepo naputovao. Na moru nam se dogodila čudesna stvar. Nađo smo se na obalama Barbarije, ispred neke posve okrugle planine. Plovismo cijele večeri i mišlja smo da smo prevalili dobrih 50 milja, kad li se iznova nađo smo ispred iste te planine. I to se ponovilo dva ili tri puta. Mreža putova iz rimskih vremena nije postojala, nitko ju nije održavao. Veliki broj mostova i prijelaza preko rijeke bio je razrušen i zapušten ali tako loša prometna povezanost nije spriječila ljude da putuju. Plemići su se sastajali, ako zbog ničega drugog, onda zbog političkih pitanja i zbog međusobnih sporova. A predmet čestih sporova bile su međe između vlastelinstava. Nitko nije volio da mu se otima zemlja. Ja ću poći od tog političkog odgovora, koji je ujedno vezani uz ove međe koje ste spomenuli, Osnovno mjesto političkog okupljanja plemića u srednjem vijeku je Sabor. I to mi je drago da ste mi postavili to pitanje jer je zapravo se kroz razvoj Sabora u srednjem vijeku jednostavno artikulira razvoj i plemstva. Sabor je iz početka bio upravo mjesto gdje se razgovaralo o međama. Znači, mjesto sudovanja, Sabor plemića kojeg je sazivao kralj. Kada bih tio, gdje bih tio i jako bih htio. Dakle, to nije bilo redovito. Ne, kraljevi su znali i izbjegavati sazivanje sabora jer je to značio veliki skup oružanih ljudi koji su mogli imati koje kakve ideje u svojim glavama i na njega vršiti razne pritiske. Mislim, mi znamo da su i Andrija II. i mnogi drugi kraljevi donosili političke odluke i e, morali mijenjati svoj odnos prema plemstvu pod pritiskom takvih skupina sa sabora. Kako plemstvo jača i to ne samo velikaško, nego i ovo manje privilegirano srednje i niže plemstvo, ono shvaća sabor sve više kao mjesto svog političkog okupljanja. Ne više samo kao jedno sudište i puko, nego kao mjesto gdje se artikuliraju njihove političke ideje, gdje oni postavljaju svoje zahtjeve u odnosu na velikaše, u odnosu na kralja. Tako da zapravo s krajem srednjeg vijeka Baš od 16. stoljeća nadalje Sabor postaje mjesto političkog odlučivanja plemstva i možemo tada za onaj pojam političkog naroda koji se često upotrebljava za plemstvo, možemo ga od tada baš za njih i vezati. Primjer je Cetinski Sabor, dakle sabor kojim se priznaju Habsburgovci za hrvatske vladare. Isprava s tog Cetinskog sabora je pravi primjer staleškog definiranja plemstva. Oni su već posve samosvjesni stalež koji vrlo jasno odlučuju i navode pod kojim uvjetima kako, što su oni sami, kako i zašto priznaju Ferdinanda za kralja. U srednjem vijeku jedina služba za dostavu pisama bila je ona između Venecije i Carigrada. Ostale organizirane službe za dostavu pisama bile su nepoznate Europi srednjeg vijeka. Takva razjedinjenost prostora otežavala je vladanje vladaru i omogućavala je osamostaljivanje ili pobunu plemića koji su tom vladaru obećali vjernost. Francuski povisničar Marc Bloch u svojoj čuvenoj knjizi Feudalno društvo piše da su se vladari srednjeg vijeka doslovno ubijali od putovanja. Bilo je nemoguće upravljati državom iz dubine neke palače. Vlast u nekoj zemlji mogla se održavati samo neprekidnim jahanjem u svim smjerovima. Tako je na primjer u toku posve neiznimne 1033. godine car Konrad II zaredom otišao iz Burgundije na poljsku granicu, pa onda u Šampanju da bi se na kraju vratio u Lužicu. Mogu reći da taj sistem više nije funkcionirao nego što je funkcionirao, jer plemiće je se moglo držati u vjernosti samo ako su oni u tome nalazili neki svoj interes. Dakle, dok im je kral davao posjede, službe, novac, oni su bili odani. Mi imamo više slučajeva, da sad ne idem u detalje, u neke posebne priče, dvostruke odanosti, dvostrukog vazalstva. Primjerice, krčki knjezovi koji su istovremeno bili vazali Venecije i, e, i Ugarskog kralja. E, priklanjaju se na ovu ili onu stranu kako im više odgovara. U svakom slučaju, ono što bih htjela naglasiti je da je u ovom srednjovjekovnom razdoblju plemić, onaj bogati plemić, velikaš, u načelu u puno boljoj poziciji nego kralj. On je taj koji postavlja uvjete, da kako nema moć na nekakvom širem teritoriju, ali na svom teritoriju on je potpuni gospodar. Kraljevske županije nestaju kraljevi su zapravo razdavali najveći dio svoga posjeda time je se utrnuo stari sistem kraljevskih županija i sve je zaposjeo plemički posjed osim područja nekoliko e, slobodnih kraljevskih gradova koje su kraljevi zaštitili privilegijama a oni su sami sebe štitili svojom gospodarskom moći sve ostalo po, po svem ostalom području raširio se zenični posjed velikaša ni plemićima nije bilo lako. Ako je neko imao veće imanje ili mu je imanje bilo rascipkano, isto se tako morao i tekako naputovati da bi stvari držao pod kontrolom. Pojedini se Barun sa svojom pratnjom neprestano kretao s jednog posjeda na drugi. Nije to radio samo da ih bolje nadzire. Trebalo je doći na lice mjesta da se potroše zalihe namjernica, koje bi bilo nepodesno i skupo otpremati u neko zajedničko središte. Ni trgovci nisu bili u boljem položaju, kako nije mogao pismom nekome reći što da učini s robom i nije mogao pismom nekome naložiti da nešto kupi ili proda, svaki je trgovac ujedno bio i raznosač. Ili kako su ga nazivali u srednjem vijeku, čovjek prašnih nogu. U tako slabo povezanom društvu pravo je čudo da je to društvo uopće moglo funkcionirati. Upravo sporost tog srednjovjekovnog života je omogućila da to ajde nekako traje. Jer je to natezanje između kralja i plemića bilo neprekidno. Bilo je nekoliko jačih kraljeva, primjerice Ludovik I, kasnije Sigismund luksemburški, ali oni su mogli, to je bilo recimo ili kratko trajno razdoblje ili u slučaju Sigismunda on je vrlo kratko vrijeme bio orijentiran prema ugarskim i hrvatskim zemljama, a kada se počeo boriti za carsku titulu okrenuo se prema Svrednjoj Europi, prema Rimu i zapostavljao ovo područje. Tom pitanju kako je to sve skupa funkcioniralo kad se radi o hrvatskim zemljama u srednjem vijeku treba dodati i e, političku razjedinjenost tih zemalja. Znači mi nemamo samo ovaj nered koji vlada u odnosima između plemića i njih i kralja, nego imamo i političku razjedinjenost zemalja e, Istra koja nije uopće bila u opsegu Hrvatskog kraljestva, Dalmacija koja... Gdje se nadležnosti kreću od Bizanta, Venecije, samostalnosti gradova Ugarskog, Hrvatskog kralja pa Ugarskog kralja i tome slično. Srednjovjekovna Hrvatska, znači ovo središnje planensko područje u kojoj dinasti plemići praktički sami vladaju. Oni nominalno priznaju Ugarske kraljeve, ali tu se kraljevska vlast de facto uopće ne osjeća. Pavao bribirski je apsolutni gospodar na svom posjedu koji je ogroman, koji zauzima velike dijelove Hrvatske, Bosne i dio Dalmatinskih gradova. Srednji vijek bio je i nesigurno vrijeme. Provale Normana koje su potrejale do 11. stoljeća opustošile su Englesku i Francusku. I posljedice tih provala osjećače se stoljećima. Oko 890. godine jednu malu saracensku lađu vjetar je bacio na obale Provanse u Francuskoj. Kod današnjeg sentropea posada te lađe utvrdila se i počela pljačkati to područje. Iz te su tvrđave u sljedećih stotinja godina kretali pljačkaški pohodi. Jedna se družina saracijanskih pljačkaša iz tog gnjezda zaletjela i do gornjeg toka rijeke Rajne. Niti okolni plamići, niti kraljevi poput kralja Italije ili kralja Istočne Franačke nisu mogli uništiti tu pljačkašku družinu. Uništeni su tek 972. godine, kada su saracenski pljačkaši iz okolice San Tropea zarobili opata čuvenog benediktinskog samostana u Kliniju. Tek je tada grof Willim od Provence uspio okupiti četu dovoljno jaku da pobjedi i te pljačkaši. I u ostalom dijelu Europe nije bilo mirnije. Pljačkaši, bilo siromašni seljaci ili vitezovi koji su se izdržavali pljačkom i razbojstvima, napadali su putnike i naselja. Trgovci tog vremena putovali su s mačevima na sedlu. Tek u 12. stoljeću zakoni su počeli ograničavati nošenje oružja nižim klasama ali plemićima nitko nije mogao ograničiti nošenje oružja. Plemić se borio na konju ili je barem ako je slučajno u toku akcije ipak silazio na zemlju, u pokretu sudjelovao samo na konju. Za napad je imao koplje i mač, a kačto i buzdovan. Za obranu, kacigu kojemu je štitila glavu i zatim potpuno ili djelomice kovno dijelo mu je pokrivalo tijelo i napokon na ruci je nosio trouglast ili okrugao štit. Ratnici su otprilike u desetom stoljeću napustili upotrebu nekadašnje kratke sulice, kojom se vitlalo u šaci kao kopljem i nadomjestili modernim, dugačkim i teškim kopjem koje je ratnik u sukobu držao pod pazuhom, a u miru oslanjao na sam stremen. Kacigi se je pridružilo pokrivalo za nos, a kasnije vizir. Košulja od kože ili sukna na koju se prišivalo željezne karike, mjesto je ustupila košulju od žice, načinjenoj možda po arapskim uzorcima, bila je u cijelosti načinjena od malih metalnih karika. I za tako naoružanih plemića, a tako su mogli biti naoružani samo oni koji su si oružje i konje mogli priuštiti, obično su išli pratioci poput štitonoše i konjušara. I kada bi se na jednom skupu plemića ili saboru našli tako teško naoružani ljudi, znalo je doći i do krvavih obračuna. Međutim, tim oružanim ljudima na saborima bilo je puno više nemira nego mira i to oružje je vrlo često i radilo. E, oni su kad kada su oružani nekakvi sukobi izbijali i na samim saborima, iako su se recimo tako nastojali ipak savladati jer su tamo morali riješiti zajedno neke probleme. Ali o ovom što ste pitali o sukobima između plemića, to je zapravo jedno područje o kojem vrlo mnogo znamo. Po primjerice srednjovjekovnu Slavoniju, gotovo kroz čitavo ovo vrijeme kasno srednjovjekovne povijesti potresaju neprekidne borbe između plemića za posjed. Dakle, oni jedni drugima otimaju posjed. Kako e, slab, recimo, u, u situacijama kada nestaje radne snage, na primjer za epidemije kuge ili raseljavanja druge vrste, oni otimaju jedni drugima kmetove. E, zatim bore se za bansku čast. Tako da recimo za to je područje baš karakteristično da iako ima tamo vrlo bogatih plemičkih obitelji, niti jedna od tih obitelji nije se trajno e, zadržala na vrhu kao što su to recimo Bribirci bili u srednjovjekovnoj Hrvatskoj baš zato, baš zbog tih, uzlijed tih borbi za banstvo i za druge časti. Ima tu obitelji kao što su Celjski koji su dosta dugo i držali vrlo veliku moć, ali i to je odjednom nestalo pod pritiskom drugih. Aplemići su voljeli rat. Trubadur iz druge polovine 12. stoljeća, njegovo ime je najvjerojatnije Bertran od Broma, u jednoj svojoj pjesmi pjeva. Veoma mi se sviđa veselo uskršnje doba, kad se sve razlistava i rascvjetava. Sviđa mi se slušati radost ptica, što odzvanja njihovim pjevom po gajevima. Ali mi se sviđa i kad vidim među livadama podignute šatore i zastave. I velika mi je radost kad vidim na poljima poredane naoružane vitezove i konje. I sviđa mi se kad gledam tekliče kako razgone ljude i stoku. Sviđa mi se kako zanima veliko mnoštvo naoružanih ljudi zajedno dolazi. I sviđa mi se u srcu kad vidim tvrde zamke pod opsadom i ograde porušene i provaljene i vojsku na obali. Jedna stara karolinska poslovica kazivala je da je onaj tko neaše konja, nego je sve do svoje 12. godine ostao u školi, sposoban postati još samo svećenikom. Srednji vijek je pun pripovijesti i pjesama o bitkama, hvale se snaga i okretnost vitezova, pa čak i njegov tek. U pjesmi u Gijomu pjeva se. Bože, dobri gospodaru, ta je zaista vašeg roda. Začas je pojeo velik svinjski but i u dva gutljaja ispio pola sekstarija vina. Mora da je opasan kad povede rat protiv svog susjeda. Za pravog plemića nema većeg užitka od rata. stran od Brona u svojoj pjesmi još kaže. I kad odpočne bitka, svaki čovjek dobra roda neka misli samo kako će razbijati glave i ruke. Jer je bolje pasti mrtav nego živjeti pobjeđen. Kažem vam... Ne nalazim toliko zadovoljstva ni u jelu, pilu ili spavanju, koliko kad začujem povik na njih, kako se izdiže na obje strane, pa njisku konja bez konjanika što umiru i dozivaju upomoć, upomoć, ili kad vidim mrtve gdje u slabinama još imaju slomljena koplja i na njima još uvijek perjanice. Ali odušovljenje ratom nisu dijelili svi plemići. Onet ko je bio i mučniji nije baš rado išao u rat. Sad se vraćamo na ono o čemu smo govorili na početku, odnosno o tome ima li taj plemić posjed ili nema. Onaj plemić koji taj posjed nema, taj bez bezemljaš, on ide u rat, ona nema nikakvog drugog posla. Tako da su uglavnom te križarske vojne, te vojske koje su išle u križarske ratove, to je uglavnom sastavljene od takvih ljudi. Plemić koji ima posjed, ide vrlo nerado u rat on ide u rat samo onda kad treba braniti svoj posjed ili kad baš mora i ne može se izvući. Jednajme, vojna obveza, davanje određenog broja vojnika, sudjelovanje u ratu pod kraljevskom zastavom je jedna od njihovih obaveza koju su primili zajedno sa plemičkim posjedom. Međutim, kako je kraljevska vlast, to nismo spomenuli, tijekom srednjeg vijeka sve slabija i slabija, a slabija je zbog toga što Kraljevi sve više i više svog posjeda podjeljuju plemićima. Tako se i njihova blaga i na tako mi imamo bogato plemstvo i siromašne kraljeve koji stalno nešto moraju moliti. U takvoj situaciji plemići se jednostavno oglušuju vrlo često na kraljeve pozive u rat. Okupljaju vojske koje su zapravo više privatne vojske nego nekakvi odredi pod zapovjedništvom kralja. Kraljevi su pogotovo iz dinastije Anžuvinaca u 14. stoljeću pokušali tu uvesti neke reforme, e, uspostaviti u punom smislu taj banderijalni sistem vojni. Međutim, i oni uspjesi koji su postigli bili su vrlo kratkog vijeka. To se sve skupa vrlo brzo raspadalo, što se najbolje pokazalo u turskim provalama, kada su primjerice Slavonski plemići bili spremni braniti prvo granice samo svog posjeda, onda granice svoje kraljevine, to jest Slavonije, a nikako ne slati vojsku kao što je to kraj zahtijevao izvan granica kraljevine. Što su radili plemići u srednjem vijeku kada nisu ratovali? Iako je većina njih živjela od zemlje, iako je većina njih osim gradskog plemstva živjela na selu, raditi na zemlji bilo je ispod njihove časti. Plemić koji bi uzeo motiku ili lopatu u ruke, propao je. Tako je plemić imao puno slobodnog vremena i provodio ga je u aktivnostima koje su nosile bilje gratničkog zanimanja. Prije svega plemići su voljeli lov. Ali lov tada nije bio samo razonoda. Priroda tada još uvijek nije bila pokorena. Vukovi su se zalijetali ne samo u sela, nego i u gradove. S druge strane, divljač je bila i kako dobro došla u prehranu. Stoka, tada slabo selekcionirana i hranjena, davala je puno slabije mesa od onoga kojeg je davala divljač. S obzirom da su i seljaci bili gladni, plemići su nastojali ograničiti pravo lova samo za sebe. Povističar Mark Bloch piše. Zabavljanje je lovačkim sportom u njegovim najprivlačnijim oblicima, lov s hrtovima, a osobito lov sa sokolom, koje su zajedno s tolikim drugim sportovima na zapad prenijele konjaničke civilizacije sazijskih ravnica, trebalo je posjedovati i mutak, dokolice i podanika. O mnogim vitazovima moglo bi se reći isto ono što je kroničar njegove kuće rekao o jednom od grofova od Ginisa. Važniji mu je bio jastrebi njegov lepet krilima po zraku nego propovjed kakva propovjednika ili bismo mogli ponoviti bezazlene i ljubke riječi što ih neki žongler stavlja u usta jednoj svojoj osobi koja je ugledala ubijenog junaka oko kojeg su lovački psi urlajući oplakivali smrt bio je plemić psi njegovi veoma su ga voljeli ali netko je mora voditi imanja a i oni koji nisu imali imanja morali su nekako preživjeti vele posjednici da počnem od njih imaju nekoliko izvora prihoda sa zemlje e, ta je zemlja podijeljena Uvjetno rečeno na nekoliko dijelova od kojih evo tu su najbitnija dva. Jedan je onaj koji je isključivo plemički, to, to jest radna snaga kmetovi njihovi rade na tom dijelu isključivo u korist tih plemića. Drugi dio pripada je vlasništvo je plemića, ali je dan na, na korištenje tim kmetovima koji onda iz njega ubiru dio prihoda, ali opet i jedan drugi dio prihoda daju tom plemeću. Dakle, to je nekakva osnova njihovih prihoda, pogotovo u vrijeme naturalne privrede, kada zapravo oni žive od toga što njihov posjed daje. Tako da se njihov život u ranom srednjem vijeku u vrijeme naturalne privrede zapravo vrlo, može se reći, malo razlikuje od njihovih kmetova njihova kuća je veća, njihov, oni nisu gladni, toplo im je, ali nikakve tu još velike raskoši nema. Kasnije s robno novčanom privredom oni počinju zarađivati i trgovanjem tim prvenstveno tim proizvodima vlastitog imanja, tim više ukoliko je to imanje veće. A onda počinju izmišljati i razne druge izvore prihoda, to jest kao sa razvojem trgovine oni stavljaju mitnice granice na kojima naplaćuju razne poreze prolaz trgovačke robe zarađuju otimačenom može se reći. Još jedna omiljena razno da srednjovnih plemića bio je turnir. U srednjem vijeku se tvrdilo da su turniri izmišljeni nedavno. Čak se spominjao i Gottfried od Prillija, koji je umro 1066. godine kao osnivač prvih turnira. Ali već 895. godine crkveni koncil u Triburu spominje te poganske igre. Te turnire nije bilo lako organizirati bez velikih troškova, pa su se uglavnom održavali prilikom takozvanih velikih dvorova, što su ih s vremena na vrijeme organizirali kraljevi ili baruni. Turniri su služili za razonodu i za vježbanje ratničkog umjeća ali su često znali krenuti i po zlu. Engleski kralj Henrik II, koji je vladao od 154. do 1189. zabranio je turnire, a crkva ih je strogo osuđivala i čak je odbijala pokopati na posvećenom tlu onog plemića koji bi poginuo u turnirskoj borbi. U zlovi turnire plemići su još našli načina da si prikrate vrijeme. Što se tiče našeg velikaškog plemstva, za srednji vijek mi, nažalost, imamo vrlo malo podataka, tako da ja ne mogu dati sada jednu živopisnu sliku jednog dana od jutra do večeri nekog Pavla Bribirskog ili sličnog velikaša. Ali svakako oni imaju svoje upravitelje imanja koji nadziru kmetove i sve druge službenike, prema tome taj posao ne spada na njih. Oni se, kao što to inače sa plemstvom biva, budući da kako im stječu sve veće i veće bogatstvo, sve se manje bave, to je, postoji i teoretska podloga za to, tako zvanim kako oni to zovu, radom ruku, artes mekanike. E, smatraju da to kalja njihovu plemičku čast. Prema tome plemići sve više se, bave se naravno politikom, dogovaraju takve saveze, planiraju ovo ili ono, ali se bave književnošću, znanošću, nakvom duhovnošću. Oni su vrlo često, jer je srednji vijek uopće vjerski tako izrazito osjećajan, takvo je i plemstvo, pa osnivaju crkve, utemeljuju zaklade vjerske i tako dalje. Dakle, kreću se ovo u jednoj drugoj sferi života i ovo ostalo za njih rade drugi. Kada se radi o gradskom plemstvu, to plemstvo ide u školu kao i ostala građanska djeca koja imaju tu mogućnost. Naravno, radi se o muškoj djeci. Kasnije kako se to plemstvo isto sve više i više odjeljuje od ostalih društvenih slojeva, tada i oni počinju svojim sinovima i kćerima unajmljivati privatne učitelje. Ali... Kad se radi o nekakvom višem školovanju, odlascima na studije u Italiju najviše, oni se obrazuju kao i drugi. Čak primijetila sam u svojim istraživanjima da se kad stanovnici dalmatinskih gradova plemići u Italiji idu studirati daleko manje nego pučani. Zbog toga naprosto jer njima to nije potrebno na onaj način kao što je potrebno pučanima kao jedna odskočna daska u životu velikaško plemstvo po ovim dvorovima da kako ono se može obrazovati samo preko privatnih učitelja. U srednjem vijeku kako govorni, tako i pravni riječnik govori o strani mača i strani preslice. Strana mača određuje muški, a strana preslice ženski spol. U srednjem vijeku je žena, kako kaže povijesničan Jacques Le Goff, bila niže biće. Tek u 12. i 13. stoljeću, kada u kršćanstvu raste kult bogorodice, položaj žene se poboljšava. Položaj žena plemkinja bio je naravno bolji od žena koje su bile iz nižih klasa. Ali plemići i plemkinje bili su daleko od ravnopravnosti. Čini se da je ključni događaj u životu žena u srednjem vijeku ženidba. U jednoj srednjom priči brat nagovara sestru da pobjegne od kuće, od oca seljaka i da se uda za prosjeka od zanata. Udaš li se za seljaka, neće biti nesretnije žene od tebe. Moraćeš presti, mlatiti konoplju, udarati lan, prati rublje i čupati repu. U višim klasama žene su imale plemenite zanimanja, ali položaj tih žena zapravo bio isti. Ključni događaj njihovog života bila je ženitba već u vizigotskom zakoniku iz 5. stoljeća piše Ako privatni vojnik ostavi samo kćer želimo da ona ostane pod blašću svoga pokrovitelja koji će joj pribaviti muža jednakog društvenog položaja ali ako ona ipak protiv pokroviteljeve volje sama odabere muža mora će pokrovitelju vratiti sve darove što ih je njezin otac od njega primio Znatno kasnije francuski kralj Filip II August obećava je ljudima iz Faleza i Kena Nećemo udavati udove i djevojke protiv njihove volje, osim ako u cijelosti ili djelomice drže od nas dobiveno leno žičane košulje. Leno žičane košulje bio je izraz koji je označavao vojno leno. Onet koje je posjedovao to leno mora ratovati za kralja. Tako Filip II. ništa nije htio prepustiti slučaju. Za ona lena koja ga se nisu ticala nije propisivo ženidbene obaveze, ali za ona koje su mu davala vojnike propisao ih je da kako plemički status se prenosi i na žene. To je bez sumnje e, tako i plemički ženski status je izuzetno važan za obitelj. Zbog toga što se ne svugdje, ali uglavnom za takozvanu čistoću krvi o kojoj oni govore, traži i plemenito porijeklo majke. Prema tome vrlo je važno da i ona bude plemkinja, da bude iz što bolje obitelji. Osim toga mi znamo da ženitbena politika U srednjem vijeku ima izuzetno veliko značenje Kako za kraljevske, dinastičke obitelji Tako i za plemičke Jer one kroz te ženitbene veze Stvaraju ili potvrđuju Političke i gospodarske I druge saveze i ugovore Prema tome žena je tu vrlo bitna Ali kao Možda je gruba riječ Ali kao neka roba Koja sama Pri tome nema puno riječi. Znači ne odlučuje o izboru svog ženitbenog partnera, nego je jednostavno nekakva moneta u rukama svoje obitelji. Oni je šalju tamo gdje misle da će biti za njih probitačno. Ovaj dio o kojem sam govorila, ta važnost plemičkog porijekla majke, dodatno ih opterećuje Time što je njihov život mora biti podvrgnut vrlo strogoj kontroli. Da se slučajno ne bi mogla dogoditi mogućnost rođenja djeteta koje ne bi bilo iste zakonite plemičke veze i čime bi se onda eventualno po mišljenju njihovom tadašnjem pokvarila njihova čista plemička krv. Tako da su plemičke žene zapravo živjele dosta jednim izoliranim životom pod nadzorom obitelji one ako su živjele na tim dvorovima negdje na posjedu su morale imati dosta usamljeni život koji se kretao u krugu tog dvora, u krugu posluge, u krugu tih družbenica, djece, da kako. Ako su imale neke mogućnosti za obrazovanje, tim bolje, ali e, mnoge nisu imale ni to. U gradovima postoje razlike neke sredine koje su u tom pogledu vrlo stroge, kao što je primjer grad Dubrovnik u srednjem vijeku, tamo, bez obzira na svu vrevu gradskog života, na taj urbani život, plemičke žene u tome vrlo malo participiraju. Doduše, više nego one koje žive negdje u nekoj izolaciji u brdima, ali vrlo malo. Ipak je njihov život usredotočen na kuću, a izlasci iz te kuće su strogo nadzirani i malobrojni može se reći. Još bih nešto dodala, da postoje situacije u kojima žene mogu doći do vrlo velike moći. Mi recimo imamo primjer Italije gdje neke moćne kćeri, članice pojedinih plemičkih obitelji mogu doista steći i vrlo veliku političku moć i biti utjecajna i u političkom pogledu toga ovdje na našem prostoru uglavnom nema. Žena je bila i put da se dođe do plemičkog naslova i zemlje. Ali do plemičke titule moglo se doći i na druge načine. Svakako plemičku titulu se može podijeliti. Onaj može podijeliti tu plemičku titulu je kralj. Dakle, on može od čovjeka ne plemića, samo je uvjet da bude slobodan, učiniti plemića i to na takav način da mu da zemljišni posjed. U ovom feudalnom segmentu srednjovjekovnog europskog društva zemljišni posjed zapravo i jest izjednačen sa plemičkim statusom. Da kako potomci tog plemića, iako u ispočetka se taj zemljišni posjed dodjeljuje samo njemu, to se zove leno, vrlo brzo ta imanja postaju, prelaze u feud, odnosno postaju nasljedna. A to znači da zajedno s tim imanjima i plemička titula i sve što usto ide, sve privilegije prelaze i na nasljednike tog čovjeka, na njegove muške nasljednike i žene koje također su nositelji plemstva. E, pitali ste me i u vezi sa ženidbom i udajom. E, tu je malo stvar škakljivija zbog toga što se samo u nekim segmentima može putem ženidbenih veza ući u plemstvo. Neka su društva prema tome otvorena, neka su zatvorena. Primjerice, imamo Dubrovnik u kojem takav, takva mogućnost ni na koji način nije postojala. Znači, ženidbom bilo s plemićem, bilo s plemkinjom ući u taj vlastijoski status nije bilo moguće. Međutim, u drugim srednovjekovnim društvima Europe postojala je mogućnost da pogotovo preko ženske loze da se uđe u plemstvo, odnosno da se recimo neki osiromaši ili plemići o žene bogatim udavačama iz građanskog reda i na takav način ta obitelj po ženskoj lozi ulazi u plemstvo. Pitanje nasljeđivanja u srednjem vijeku bila su i tako složena. Na primjer, plemić, vlasnik imanja od recimo 100 hektara, ima 4 sina. Kome će ostaviti manje, Ako svakom podijeli podio, usiti će ga. Ako imanje ostavi jednom sinu, što će raditi od čega će živjeti ostala trojica? Vi ste spomenuli jednog oca koji ima četvoricu sinova. Moj odgovor ovisi o tome gdje taj otac živi, kakav je on plemić. Ako je on recimo neki plemić, bribirski ili, ili krčki knez, ili tome slično, blagajski, onda će naslijediti njegovo imanje samo jedan sin. E, to je takozvani princip unigeniture. E, najčešće je, se radi o takozvanoj primogenituri, to jest nasljeđivanju prvorođenog sina. Ali ne mora biti tako, ponekad može biti to i neki drugi sin, ali samo jedan zato da se to i manje ne bi dijelilo. Iz tog problema nasljeđivanja upravo je i proizašao jedan fenomen europskog plemičkog srednjovjekovlja, a to je viteštvo. Jer vitezovi se uglavnom regrutiraju iz redova te drugorođene i treće rođene braće koji su imali svoj plemički status, plemičku titulu, ali su zapravo bili siromašni bez zemlje i mogli su Nekakve privilegije, nekakav vlastiti status izboriti ratovanjem u križarskim ratovima ili u drugim ratovima koje su vodili njihovi seniori. Još nešto sam htjela reći o onom ocu, o onom plemiću koji živi u gradu. Taj će podijeliti toj svoj četvorici sinova na jednake dijelove svoje imanje. Zbog toga što zemišni posjed, koliko god on bio za njih prestižan, nije temelj njihove egzistencije, niti plemičkog statusa, nego je to trgovina i drugi, uglavnom trgovina. Što se tiče kćeri, one naravno nasljeđuju posjed samo ako nemaju braće, tada postaju vrlo dobro pozicionirane udavače, a ako imaju braće, onda su miraznim sustavom zapravo isključene iz nasljeđivanja. Imaju pravo za mir na miraz ni na što drugo. U klasi tako ograničenoj svojim načinom života i svojim posebnim položajem u društvu pojavio se naravno i poseban način i pravila ponašanja. Oko 1100. godine počeo se upotrebljavati jedan izraz koji je služio kao obilježje cijelog skupa plemičkih i plemičkih svojstava. Taj je izraz Kurtoazije. I on dolazi od francuske riječi za dvor, koja se tada pisala sa slovom T na kraju. Plemići nisu imali samo posebna pravila ponašanja, oni su imali svoj poseban moralni kodeks – Govori profesorica, doktorica Zdenka Janeković-Remer, profesorica srednjovjekovne povijesti na ociku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mi smo više puta danas spominjali viteštvo. Uz viteštvo se vezuje osobiti kodeks časti, čitav onaj segment udvorne ljubavi, kurtoazne ljubavi, znači odnosa između plemića i te udaljene dame, koji ne implicira samo taj odnos prema dami, nego i druge različite forme njegovog ponašanja. Ali često ta norma, ta ideal jako i potpuno odudara od njihovog stvarnog života gdje ne postoji nikakav moralni kodeks časti niti tome nešto slično. Što se tiče ostalog plemstva, oni postaju rekla sam na početku da u, u svakoj obitelji na početku stoji jedan pustolov, jedna osoba koja se svega toga domogla. Kasnije oni pokušavaju svi skupa to prikriti i svoje porijeklo locirati u neku, ne, neku vrlo, neke vrlo plemenite korijene, recimo rimske patricijske korijene, uglavnom antičke jer to postaje i moda vremena u vrijeme humanizma, zamagljuju legendama svoje porijeklo, žele prikazati da im je plemstvo bilo dano od Boga upravo zato jer su oni bolji ljudi jer su oni bolji, drugačiji i plemenitiji od ostalih e, ono što sam rekla prezir prema radu ruku također je dio tog svjetonazora jer je to rezervirano za one koji su lošiji ljudi koji trebaju raditi za njih a oni se moraju baviti samo uzvišenijim stvarima politikom, vlašću i drugim uzvišenim stvarima Poštovani slušatelji, slušali ste po četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jamrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Zvonimir Vajdić, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.